Móriczsigmond, a védelme Kintről borús őszi világosság jött be, a vastag pesti levegőn átszűrt fény. Mintha a tömött emberi gondokon és szövevényes lélek dzsungeleken kellett volna először áttörnie magát. Az elnök szórakozottan. Felhívom a vád képviseletét, méltóság végindítványát megtenni! Az ügyész kisé váratlanul nézett föl. Fekete Bajusza és erősen nagyító Crickerje kiriadt az akták közül, svergődött, elképett arcán. Aki annyi év ezrednyi böltönt osztatott Márki embertársai légiójának, nem bírt magán annyira uralkodni, hogy ellopja magát a kis rajta kapottságban. Felállt. Ráncokba húzta fel a homlokát, szomorkás és fontoskodó arcot öltött. Háttal állt az ablakoknak, s a ceruzáját a bal kezébe fogta. Jobb kezét a hosszúkás szürke papírokon hagyta, s a cvikeres üvegén át nézett a megyezetre. Semmit sem látott. Belesüppett az érzések fizikai állapotába. És azt az önkívületi, különös idegességet igyekezett magában felszíjtani, amelyre a szónoknak ugyanolyan szüksége van, mint a jósoknak, és minden kijelentőnek. Sarkadi Szidónia a börtönör mellől hirtelen fölnézett rá, s apró, hegyes, fekete szemeivel szinte megszúrta, megdöfte az ügyészt. Sárga! kiaszott vékony arcából kimaradtak a fehér fogak. Az arc élén egy kis láz piroslott. Láza volt, befelé leszorított hősége. Izgatott volt, hogy nem adhatta ki az indulatát. Nem beszélhetett, semmit sem mondhatott. Már hét hónapja ül börtönben, várva ezt a napot, és most akármit kezd, rögtön elhallgattatják. Valami fullatag ingerült düh volt benne, csak nézett izzó szemmel, mint egy veszett apró hiúz. De csak a foga csillogott ki, előreálló keskeny meccőfogai, s a szája izzott, a szeme éget. Mindenki beszél. Különösen az elnök, a vastag, paraszt arcú ember. Azt csak mondja, mondja, mindenki helyett. Most már elkezdi az ügyész is. Tekintetes királyi törvényszék. Mielőtt végindítványom megtenném, tisztelettel bejelentem, hogy a vádat módosító észrevételeimet leszek vátor beterjeszteni. Kérve a tekintetes királyi törvényszéket azoknak, módosítja a vádat, szólt nyers tárgyilagossággal az elnök. Aki hozzá lévén szokva, hogy a bőbeszédű tanúkat két szóban kivonatolja, ugyanezt megteszi az ügyészével is. Vége. Módosítom. Először a tekintetben, hogy azon sikkasztásnak minősített húsz korona cselekményét, amelyet vádlat ravasz fondorlat csalt ki, a vádló tanúknak az ő részére legnagyobb mértékben kedvező vallása után sikkasztás minősítése helyett lopás minősítése, azaz e cselekménynek átminősítése. – Lehetne ezt egyszerűbben elmondani is? – Sugtat tréfába a fiatal asszonyka a tanúk székén az ura fülébe. És igen közel, s igen boldog egyességben érezte magát az urával. Az idegei ernyedtek voltak. És most itt az idegen helyen, a király tábornoki piros ruhás képe előtt, a tolvaj cseléd idegizgató közelségében, Egyszerre az ügyész gyámoltalankodására olyan rendes hangulat fogta el, hogy mintha gépen fölrepült volna az egész eset fölé. Ott lent látta valahogy az ellopott 150 korodáját, mintha be volna dobva a terem közepére, és most összefutottak rá az emberek. Három bíró, egy ügyész, egy jegyző. Az államnak öt embere. Jó fizetési úri emberek, idejöttek, és a legmesterségesebb komolysággal ülnek. Ülnek, egymásra néznek, egyszerre egybeszél, a többi hallgat, és mindannyian erős agymunkát, és különösen jelentékeny ülő munkát végeznek, hogy megállapítsák a tényt. Hogy Sarkadi Szidónia ellopott őtőle 150 kroncsit. És a mellette is a kicsalt huszat. <gül> Finom. És itt most meg fogják állapítani, hogy Sarkadi Szidónia tőle ellopott 150 koronát. Megy pedig az urakabágy zsebéből két darab húsz koronást, egy darab tíz koronást az ő abból az erdélyi csángófőkötőből csinál szatyorból, egy darab ötven koronást, egy darab tíz koronást, egy kis pénztárcát, hát abban volt. Hogy, Hogy nem nevetnek ezek egymásra? És miért kell ehhez ülni? Egy hajszállal nem segítenek a bajon. Hát ott van az a ruha, amiben Csarkadi-Szidónia ül. Hát azt az ő pénzén vette. Azért nem tudnak visszaadni egy fillért sem. És hát, az elnök, hogy töri a fejét, hogy mindent megértsen. Az összes vádat, az összes vádlót, tanút, ügyészt, még saját magát is. Az elnök oda néz rájuk. Meg kellett látnia, hogy összemosolyogtak, hogy szerelmileg érintkeztek, és mindjárt bedugja közéjük a nagy vastag fejét, és valami ingerült harag fel benne. Na ezek a boldog és gazdag emberek, akiknek nem fáj a veszteség, akik nincsenek megrébülve, hanem tiszta pillantással néznek keresztül az egész eseten. Megsújtotta őket egy kevés pillantással, szórakozottan, felzavarva bámult egy percig az ügyészre. Annyira hozzá volt szokva, hogy aki elébe áll erre a szűk helyre a korlátja elé, az mind meg volt rökönyödve. Mint tadog és ötől hatól, akár bűnös, akár sértett, akár tanú, hogy ezt a kis házas párt egyszerűen személyes ellenségének vette. Hát pedig ma jól ébredt. Jó kedvel indult, az első tárgyalását kitűnő emésztéssel végezte. Hát jó eset is volt. Öt-hat vádlott. Egyet fölmentett, a többit jól elítélte, de mégis a legmérsékletesebben. S ebben az esetben is eleinte jól érezte magát, élvezte az egyszerű esetet, hogy könnyen és kitűnően megérti a dolgokat. Semmi komplikáció, mint ha csak a délutáni sörkocsmában ülne, ejtőző beszélgetésben. S íme? Bajoknak és veszélytelen bűnözéseknek, már ránézve veszélytelen gasságoknak és emberi rémületeknek, ebben az örökös gőzfürdőjében, csak itt van előtte egy ember akik megilletődés nélküliek, zavartalanok és a törvények levegőjétől távol állók. Mosolyognak az ügyészén. Látják, hogy a jobb oldali bírója minduntalan alszik, s hogy a baloldali basszántó tájékozottsággal javítja őt folytonosan. Szóval az elnök rád ezett a fiatal párras, utána azzal az érzéssel sarkadi szidóniára, hogy hát miért nem lopott el ezektől annyit, asszonyom, hogy sírnának és sápadoznának, hogy Bőgnének itt a tekintetes királyi törvény előtt. Az ügyész még egy kicsit beszélt, aztán leült. Az elnök elképett. Arcán a gula izom, a háromszög izom és az orcimpatágító izom egyszerre megfeszült. S van, kis iszonyattal és szomorúsággal bámult az ügyészre kérem, nem teszi meg a végindítványt? Az ügyésznek, a szem körizmának felsőfele a legőszinté megriadást jelezte. Úgy nézett az elnökre, mintha hirtelen elbe tölt volna ki azon. de kérem, hebegte azt hittem a. A, a védőügyvéd hiányában. Ám, legyintette az elnök, hiszen ez úgyis belenyugszik. És most egyszerre megint ellenségesen nézett a sarkadi Szidónia nevővádlotra, aki azt a kellemetlensége szerezte neki, hogy hivatalból kirendelt védőügyvédje nem jelent meg. Hirtelen rászegezte a szemét, s keményen szólt, recsegős, borostás, kávinista hangján. Kívánja a tárgyalás elhalasztását? A sarkadi szidónia értelmetlenül forgatta szúrós szemét. Hát, ő már a megtartását sem kívánta. Megrántotta a vállát keked és szemtelenül, hogy... Velőle csinálhatnak, amit akarnak. Csak annyit mondott. Én? Szemeszája megvető rezdült. Ha mert nincs itt a védőügyvédje, ebbia kiválhatja. Szólt az ernök mogorván. Becsületes ember nem merve eltitkolni az igazat, bár előre tudja, hogy csak kára lesz belőle. A sarkadi szidódi, akit legalább tíz néven neveznek odakint az életben, de itt csak ezen a néven, mindjárt kap és a kicsi résen, szaporán beszélni kezd. Akaratban nem, csak őszinte kifejezésben habozva. Én, én úgy gondolom, tekintetes úr, hogy – Hát már csak a, a védő ügyvéd úr, hogy a nélkül mégis, hát, hogy inkább, inkább csak ő is. – Mit akar? – kérdezte dühösen az elnök. – Az Isten, háromnegyed egy, hát hiába dolgozott egész nap. – Hát csak, hogy tessék szíves lenni már azt megtenni, hogy a, a, a védőm is had legyen jelen. A bíró egy pillanatig hallgatott. – Hát, kívánja! – konstatálta aztán kedvetlenül az ügyész felé. Benne volt az egész lényében, hogy mennyire kár ilyen elvetemedett népekkel kihillódni. – Legyen jó hozzájuk az ember! – Betanguk. Ah, hát megjön a védő, szólt a baloldali bírójához, aki úgyis mindent jobban tud. Asszonyom, magának nem érdeke, hogy elhalasszák, mondta aztán sarkadi diszidóniának. Magának az kell, hogy tisztázódjon a dolog. A személynek az alsó izma jó akaratot rebegett. De a sarkadi szidónia megvetően... Bár alig észrevehetően rántotta meg a száját. – Nem nagyon sürgős neki, – szólt a fiatal asszonyka az urához. A hátuk mellett ott gubbasztott egy fiatal fickó, aki tanulni jár a tárgyalásokra. – Hát nem ügyvédséged, de kegyeret. A fülébe röhögött, nincs az súgta. – Nincs Hát megjegyzem, hogy a védőt, dr. Raduandort, szólott a baloldali bíró nagyon semmibevevő természetes hangján. Ma reggel láttam az épületben, mint önkéntes káplárt. Tehát bevonult, mondta le az elnök szokott két szóban a tényt. Eh, hiszen az mindegy. Legyintet egyszerre elszántan, minthogy Sarkadi-Szidónia intett, amikor a kefélni kivit ruhákban megtalálta az első ötven koronást, és némi habozás után, vagy nélkül, döntött, hogy azt ő elveszi, sőt, még egyebet is keres hozzá. Hát, ah, hiszen az mindegy, hát, keresenek valami ügyvédet és hivatalos hangon szólt rá Sarkadi Szidódiára. Vakmerően, mint mindenki, aki mást a maga javára váratlan és megzavaró fellépésével terrorizálni akar. Kíván más ügyvédet? A maga ügyvédje bevadult. S már csengedett is a szolgának. Sarkadi szidónia alól kicsúszott valami kis talaj, s egyszerre csak zuhant lefelé. Maga sem tudta meddig. Igen, hát, makacsolta meg magát hirtelen. Az ügyésznek szokott tapintatlan közbelépése mentette meg a helyzet színét, mert kezdett nagyon is nyers lenni az elnök erőszakos jogcsavarása. Hát de arra kérnék ítéletet aztán, mondta az ügyész a papírjaiban vájkálva, hogy ennek a vizsgálati fogsága fenntartasséke, vagy, vagy pedig mindjárt átminősítessék -e a... Nincs ez vizsgálati fogságban, mondta az elnök megkönnyebbülve, hogy belső kevés veszültségét másra zúdíthatja ki. Na de hát, itt, itt van az akta, hogy január tizedike óta vizsgálati fogság. és az ügyész idegesen turkált az akta után, amelyben épp ebben a pillanatban látta az adatot. Ez már rendes börtönbüntetését üli, szólt a borotvárt arcú baloldali bíró fölényes kis úri Na, na de én ebben a pillanatban, én már egy, egy pillanat alatt motyogta az ügyész. A székesfehérvári két esztendős büntetését, szólt az eldök, hogy megbutassa tájékozottságát. A különben ott van minden az iratok között. A baloldali bíró nagy nonchalance vette föl az akta csomót, egy pillanat múlva csak úgy ráolvasta az ügyészre, nem csak a tévedését, de azt is, hogy mi vezette félre. Közben már a második szolgajött be. Öreg, foghíjas akta hordó, aki név sort hozott aláírni. Ah, menjen csak maga is, keressenek valahol valami ügyvédet. Fölfüggesztem a tárgyalást, még ügyvéd nem jön. Bosszúsan nyújtózkodott a törvényszék. Ez hallatlan. Már egy óra öt perc múlva. Ilyen kellemetlenség. Ama, megint nem szabadulunk két óra előtt. Még jó, ha... Sarkadi Szidónia gyűlölködő, vad, gyilkos pillantást vetett arra az asszonyára, akitől húsz koronát csalt kiravasz fondorlattól. Ezt fogadta el, mert ez ismerte a valódi nevén, oh, a rongyos. – Nessága! – sziszekte oda rá a fogai közt. – Fogja be a száját! Pattant fel a kis őrmesterné, s csinos fiatal arcát katonás dülepte el. Nem hiába katonálni, az ura odafent van Galíciában, tüzérségi a szóval biztos helyen. Az asszonykán új kosztüm van, kár, hogy a fogai már romlani kezdenek. A börtönőr, mint egy kuvas mordult egyet. Kicsit, és szinte ijedten, mintha ő magát, hogy a keze alá adott rab illetlenkedik. Mint holmi apa a gyermekéért, aki mindjárt kodik, ha az ember nem ügyel. Sarkadi Szidónia elfordítja lassan, kevén a fejét, a szemét, arcát. Csak a hegyes orra és a fehér hegyes fogai, a ványat felső ajak alatt villognak ki a feketekendőjéből. A boldog fiatalasszonyka azonban rettemve húzódik közelebb az urához. Ő, ha, ha ő szent volna rá ez a nő ilyen kígyószisszel, ő talán elájult volna. És mennyire csodálkozik, hogy ez a nő ilyen bátor, mintha egy fenevad ülne ott, egy őrnek puszta fegyvertelen felügyelete alatt. Kimered szemmel este minden mozdulatát, mikor fog felpattanni, és üvöltve rárohanni valakire. Megint az ügyész volt a hasznos kis ember, aki fölösleges érdeklődésében mindjárt megszólalt, ahogy valami eszébe jutott, ahelyett, hogy végig gondolta volna a dolgot, és magától adja meg a feleletet önmagának. – Mikor telik le a büntetése? – Szól Szidóniához. – Kérem, szólt Szidónia, mint minden nő. – Rámosolyogva a férfira, aki neki udvarolni kezd. <gül> Fehérváron, márciusban lettem jogerős, a győri dolgom. A boldog kis asszonyka megborzongva a hátában valami kéjes, kínos sikoltást érzett. Lettem jogerős, a győri dolgom. A Pestvidéki főtárgyaláson. Szinte a lelkepalástja alábújt az urának, és onnan lesett ki asszonytársára, aki ott ül magában, magára maradva, és mint egy férfi, széttekint az ügyei között. Hát, azért ennek érdekes az élete, suttogta. Hm? Nem? A férje rábézett a boldogs elkényeztetett úrasszonyra, ahogy megirigyelte betörő tolvajnő társa életét. És egy pillanat alatt látta át a szonya igazát. Férfi nő, egyre megy. Ember. És az életnek csak. Tüzes, nagy életérzései értékek. Az akció lázas és égő percei. És az a nő ott, a maga társadalmon, illetve az eltartottak morálján kívül esett életében, rendkívüli eseteket, csodálatos lelki billenéseket, sok szenzációt és energiáknak nagy hőmennyiségét égte át. Na pedig, hát végeredményben mégiscsak eltartott. Na, asszony! A börtönök asszonya, és ez valahogy csak stílusban különbözik minden hárem élettől. Az ügyésztől a börtön őrig, minden férfi kíváncsian szemléli, figyeli, szól hozzá. Mohón, kívánja. Meg is kapja? Hányszor éli át ez a férfi hódítás eseteit? Az egyetlen harcot, ami asszonynak kellő, míg a boldog és gazdag és henyélő, szép, korláton belül élő nő, az ő hűséges, drága párja csak egyszer élte ezt át. Hát csak egyszer, és azt már legtávolabbi utóhullámaiban is úgy kiélték már maguk között, s még most is annak az itt maradt érzés repülnek. Oda lesett az asszonykájára, s nem mondta volna elgondolatait neki, de megértette, hogy az okos barna szemek miért nézik, megriadva, mégis támadva, iszonyodva, és mégis buján az írtóztató idegent. A bíróság visszajött, és egy ügyvéd Alászolgálja rázta meg mosolyogva az elnök magyaros vendégszeretettől kezét, és összenevetett vele, mint a gazda a mészárossal borjú vásárkol. Hát csak egy kis kisegítést kértem Okérem, szóval sem érdemel mondta az ügyvéd. Magas, fekete úr, nem zsidó, hál' Istennek! Úri ember, aki nem szokott ingyen védelmekre reflektálni. Helyet foglalnak, az elnök, mint a fehér asztalhoz, egész kedélyességgel telepszik bele a középső székébe, s kezdi. A védőurat arról kell informálnom, hogy a vadlott sarkadi Szidónia, pedig nem is tudom már hány ízben volt elítélve, Hét ízben, szólt a oldali. hét ízben volt elítélve, három ízben védségéért, és négyszer büntettért, lopásért, jelenleg a boldog asszonyka hallgatta, hallgatta a szabatos, keményen összefogott, tömör is, amellett ízesen rustikus előadást amelyben nem volt egyetlen zökkedősem. sem. No, úgy ismeri az ügyet, s úgy kivonatolja. De hogy milyen okos ember azért, vagy milyen tiszta fejű az az elnök, súgta az urálnak. Az elnök ezt maga is érezte, és egyszerre csak megint jókedvű lett, és... Szinte hálás volt a sarka hogy alkalmat adott rá, hogy kicsit játszani az elméjével. Az ügyvéd felállt. Keskenyen és magasan, nem mereven, egy udvarjassággal, nem tiszteletlenül, finom tisztességmegatással disztingválton, és készen. Tekintetes királyi törvényszék kezdte illő ünnepélyességgel, halkan s mérsékelt pózzal, mint aki mindent elfogadott, s minden formának eleget fog tudni tenni. Kérem, egy olyan vádlott van előttünk, aki szakadatlan és meglepő sorozatát végzi a büntényeknek. Hát szinte azt lehetne mondani, hogy Ebben az esetben éppen azzal az esettel állunk szembe, amelyről a jogbölcselők azt mondják, hogy többé nem bűnözővel állunk szemben, nem beszámítható jog Hiszen éppen abból, hogy ilyen nagy sorozata van a jogellenes tényeknek, már látható, hogy olyan szeméről van szó, akinek nincs ellenálló képessége. S ha... Enyhítő körülményt a bíróság jóságán kívül felhozhatok, éppen azt hozhatom fel, ne ítéljenek szigorúan, hát a vádlott ítéletre nem alkalmas erkölcsi beszámíthatatlansága miatt. Sluss. Hál' Istennek, Mindenki örvendett. Sarkadi Szidónia, van még, amit el akar mondani, vagy már mindent elmondott? Hát, csak azt nem kérem, pattant fel Szidónia, remélve, hogy most aztán ő fog beszélni, hogy ha ezek olyan nagyságák, akkor kértek én tőlem egy koronát? Csípőre teszi a kezét, a hangja úgy kicsattan kivágódik, az egész história nem érdekli, hiszen az ő feje fölött már annyi lóg Már neki egyre megy? Na de ennek az őrmesternének, hát ennek még meg akarja mondani a magáit? Na ez nem tartozik ide. Fölmet rá az elnök, olyan dühösen, csak az a híja volt, hogy kilódítsa saját kezűleg a konyhába a szájas cselédet. És már fel is állt. A bíróság visszavonul ítélethozata arra. Hát kérem, a paragrafusok tekintetbevételével két évi és két hónapi... Kilenc hónap... szólt a baloldali. Két évi és kilenc hónapi fokházra ítéltetett. Két évi és hét hónapi már volt intett közben szúrva az ügyésze felé. Na, vele nyugszik? Szitónia lesütötte a szemét, megész volt, ahogy elfordította. Hát most mi a frász csináljon? Fulladta és tehetetlenül érezte, hogy magára maradt. És hát még csak annyit sem mondhatott el, hogy Megrántotta a vállát? Bele. Mosoly és fellélegzés. Egyszerre mindenki megenyhült hozzá, és megszerette egy fél pillanatra ezért a szívességért. A fél kettő volt. Az elnök barátságosan, tele kedélyességgel szólt hozzá. – Aztán mondja csak, ismeri maga azt a Witz Juliannát? – Ige, már Nosztrán ismerkedtem meg vele. – Mondjam, mi baja van annak a maga ruhájából? – Kérem, én neki adtam azt a fekete ruhámat. – Eladta. – Nem, én neki adtam. De ő azt a rólam, hogy én azt loptam. – Hát... – Visszavettem, mert én azt nem loptam. – Meg is tudom mutatni a varrónét, aki varta. – Aha, Visszavettem, mert azt azt állította, hogy lopta. Konstatálta az elnök, és az egész tárgyaló termen egy kis kedves, kedélyes mosoly melegszik el. – Olyan kedves ez az asszony, hogy meg van sértve, hogy ő róla valaki azt mondja, hogy lopta. Hát ő persze, akkor Jussa is van visszavedni. Elmúlt minden. tárgyalás, ítélet, elkönyvelt bűnök. A szidónia hangjában az egyszerű, természetes, nemes föllobbanás lángja csapott föl, és az emberek, akik az Életnek normális, becsületre épített alapján állottak. Egyszerre makuk közül valónak érezték a sokszorosan büntetett némbert, És nem csak igazat adtak neki, de vele és vele fölindultak. Szidódia megvédte magát.